Її глава, 2009, з літерою «Ї» майже така ж історія, що й з е. Для неї слід шукати якусь виняткову оказію. Недаремно ж вона в абеці ще й 13, -та. Справу врятувала Чехія. Мабуть, це була віддяка за всі дефірамби всім демінутивам чеської мови, що їх я проспівав у таємниці. Отже, її глава. Ми з Пад підібралися до неї страшенно близько. Не виключаю, що саме заради неї ми і помандрували до Праги. Нам залишалося здолати ще якісь лише 111, так, 111 кілометрів прямою лінією. Щоправда, прямі лінії існують лише в нашій зіпсуттій шкільної геометрії у Яві. Тобто йшлося радше про більш, як тригодинну подорож в один бік чеським потягом. І ми вагалися. О, Їглаво, як близько були ми від тебе, від срібних твоїх копалень Їглаво, від річок твоїх, так само Їглави та Їглавки. Від єврейського цвинтаря, де спочивають батьки Густава малера від моравського діалекту з усіма його демінутивами. У неділю вранці ще зберігався шанс. «І що ви робите завтра?» – спитала власта, чеська поетка. «Їдемо до її глави», – твердо сказав я, після чого про всяк випадок завагався. «Варто її побачити?» «Можливо», – без ентузіазму відповіла власта. «Усе, що я знаю...» Там є велика психлікарня. Тобі вистачить і цього, сказала Пат.